Уже хутко закінчать переписувати для тебе Олександрію. В Данилових примружених очах засвітилися вогники, бо згадав він, як колись йому обійда Мирослав про пригоди Олександра Македонського. Цікава та книга грецька, Кириле, про діяння Олександра. Читати буду. Тільки не тепер бачиш, який час воювати треба, хай закінчують. Політурки дерев'яні одягніть міцною шкірою, щоб можна було в походи брати. «Та тільки скажу тобі», – Данило посміхнувся лукаво, – «наші книги не гірші за грецькі. Прочитай, як Святослав воював. Про нього всі русські повинні знати. А метрополити грецькі тільки Олександрію підсовують. Будемо і Олександрію читати, але і своїх вояків не забувайте». Пишіть книги про руських людей. Анна сиділа у світлицю, мовчазна і дивилася у вікно, мов одерев'яніла. Не обернулася, коли Данило війшов у світлицю. Данило збентежився. Що з нею? Чому мовчить? Гей, хто там?» – крикнув він, зачувши кроки. «Може, з дітьми що сталося?» – подумав і вискочив у сіни. «На зустріч ему біг Дмитрій!» Данило... Прибув гонець з від княгині Хорасани. Князь Мстислав помер. Данила аж поточився назад, вражений страшною звісткою. Як несподівано, адже князь Мстислав був ще такий здоровий. Де гонець прийде до тебе зараз? Данила пішов у гридницю, сів біля столу і зажурився. Тобі вже сказали князю, Почув він тривожний голос і підвів голову. Цього дружинника він знав давно. Це був Соцький Богослав, що прибув з Мстиславом з Новгорода. Розкажи, як помер князь Мстислав? Оповідати не хочеться. Його світу зігнали Судислав та Володислав. Все коло нього ходили, щось намовляли. Із Галича князь через них аж до Дніпра у Торчиськ поїхав. Умовили його, що там ліпше йому дихати буде, бо задуха сильно душила його. Скаржився, що в грудях болить. Лічець біля нього був привезений Судиславом. Богуслав поволі оповідав усі новини про те, як Мстислав перед смертю наказав постригти його в схиму. Про тебе згадував. «Я часто сидів біля нього, хотів, Мстислав, тебе побачити. Завинив, мовить, я перед Данилом, гнівався на нього і бачу, що в цьому коромольні бояри винні нашиптували проти Данила. «А де ж князева дружина? Що новгородці говорять? Дружина ще там, вся у Торчіську. Куди збираєтесь податися?» Сюди, до тебе, князю, послали мене просити, щоб прийняв. Воювали ми тут багато, і і стала нам Галицька земля, як і Новгородська, і дочка князя Мстислава тут. Чи знайдеш місце для нас? Данило глянув на Богослава, давно вже запримітив його привітного ставного воїна. Соцький стояв, поглядаючи на Данила своїми світлими очима, і чекав на відповідь. Данило підійшов до нього, взяв за руку. «Їдь, Богослави, і скажи усім дружинникам, щоб їхали сюди до холма. А хто схоче, хай повертається до Новгорода». «Ніхто не хоче повертатися», – поспішив відповісти Богослав. «Всі сказали, будемо служити князеві Данилові, як служили Мстиславові». А княгині вельми Вельмеквола з постелі не встає. «Певно, за князем скоро піде». Їдь, Богославе, повертайся з усіма. А князем Стеслава вже б поховали. Певно вже бо як я виїздив, збиралися на другий день ховати. Данила пішов до Анни. Вона як сиділа мовчезна, так і впала йому на руки. Аж тоді, коли вже Данила обняв її, вона заголосила. Не плач, Анна, нічого не вдієш. Стара людина, князь Мстислава, Хвороба його в могилу звела. Анна глянула на Данила до Кірлева, і не побачилися з ним перед смертю. Два роки один від одного ховався. Не я ховався, Анна. А хто? Він? І не він. Коромольник осоружні його і мене обдурили. Ходімо, ляжеш, відпочинеш. Він обережно взяв її під руки і повів, в опочивальню. Увечері до Данила прийшли Василько і Мирослав. Тепер ти сам, Даниле, залишився князем на всю Галицьку і Волинську землю, почав Мирослав. Тепер самі вирішуєш і справи. До Галича тобі треба йти, лад там треба дати. А тут на Волині Василька залишай. Мирослав сидів біля вікна, по старечому спокійний. З-під густих брів дивилися його розумні очі. І був він такий весь лагідний, з приємною усмішкою. Високий лоб покривав біле, як сніг волосся, і борода, і вуса були такими ж білими. Данило звався до нього. «У Галич треба навідуватися, але столиці нашій бути в холмі. А ти, Василько, княжитимеш у Володимирі». Василько схопився з місця. Не треба, Даниле, не хочу я сам. Будемо разом. Я все робитиму, що ти скажеш. А сам я не зможу нічого з ворогом вдіяти. Хай буде наша отчина спільна. Сиди, сиди в холмі. Міцна дрожба була між братами. Василько відзначався великою хоробрістю. Та ніколи нічого не хотів робити без брата. Зворушливою була співдружність двох братів. І заздрили їй. Інші князі Уже було вибудувано холм І Данила переїхав туди До холму приїздили гості Дивувалися його красі